Був ваш стане наш, яхидно хихікнув Лупіков. У вас он три будинки живи де хочеш, а тут буде сотня. Сотня будівля сільради. Тут нічого не буде, звідчаєм закричала жінка. Тут буде жити моя родина. Нічого не віддам, хоч вбийте мене. Вбивати тебе ніхто не буде. Лупіков став перед нею, гордовито задер носа а ось на виселки можемо видати квиток. До них підійшов Щербак. Досі він стояв збоку, не втручаючись у сеперечку. «Пустіть її!» – наказав він. Чоловіки, які тримали під руки жінку, переглянулися між собою, поглянули на Лупікова. «Пустіть! Наказую!» – повторив Кузьма Петрович. «Куди вона подінеться?» Жінка, звільнивши руки, поправила волосся, що спадало на очі. «Надію, послухай мене», – сказав Щербак, – «прошу тебе, дай їм зробити свою справу. Вас насправді можуть виселити кудись із села в бараки або навіть заслати на північ». «За що?» «Такий закон. За супроти можуть покарати». «Прошу тебе, змирися, віддай будинок». Було помітно, як тепло дивиться чоловік на непокірну та ще таку гарну жінку. Як важко йому дається кожне слово. Вам є де жити, ви не залишитеся без даху. Вже не можна нічого змінити. Покоритися? З іронією сказала жінка. Нехай так. Принаймні вой залишитись тут, у селі. Яка нечувана щедрість. Пожалів вовк кобилу, залишив хвіста та гриву, так Кузьмо Петровичу. «Краще вже синиця в руках, ніж журавель у небі!» «Мамо!» – на матір подивилася Варя. Її очі були наповнені сльозами відчаю. «Віддайте їм усе!» – попросила вона. «Хай подавляться, але дадуть нам спокій!» Ба, яка мудра куркульська донька тицнув пальцем у бік Варі Лупіков. Вдоволено посміхнувся. «Мовчи, погань!» – блиснув очима батько Варі. «Не чіпай мою доньку!» «Кому вона потрібна?» «Куркульське кодло», – сказав Лупіков, відходячи від нього на безпечну відстань. Жінка пов'язала біленьку хустку, яка спала на плечі, гордо скинула голову. «Забирайте», – сказала вона. «Якщо гадаєте, що мене зламали, то помиляєтесь. Обличчя осяяла якась загадкова, ледь помітна посмішка». Жінка підійшла до своїх рідних, «Стали біля чоловіка!» «Витягайте свої манатки!» звернувся до них Лупіков. «Вам потрібний будинок?» «Тож ви й виносите, намагаючись підвищувати голосу, відповів Павло Серафимович. Чекіс дав команду, і молоді люди, голова колгоспу та сільради одразу ж услужливо кинулися до хати. Замить вони вже витягали пожитки у двір, скидаючи все біля старенької хатинки. Винесли одяг, видягли скрині, Посуд, кочерги та пічові лопати, ліжко, столи, сівці, тягли з комори діжки з солінням, кидали на купу скатертини, позривані з вікон фіранки, вишиті рушники та божники. Чорножукови мовчки спостерігали. Вони стояли в ряд, підтримуючи одне одного під руки, як стоять люди на цвинтарі, проведжаючи останню путь рідну людину. Вони мовчки прощалися з мріями про краще майбутнє, до якого йшли роками, гаруючи зранку до ночі. У кожній ті речі, яку недбало кидали докупи, у кожному горщику, у кожній скатертині в усьому була їхня праця від усвідомлення того, що якимось законом було одним розчерком перекреслено їхнє омріяне життя душі нестерпно стискали сум і відчай та образа. Катувала безпорадність. Вони розуміли, що ще одне необачне слово, і вони будуть виселені. Тоді не буде нічого, окрім дерев'яного барака і вічної каторжної праці на благо держави. «Варю, пошепки мовила мати, сховай оце в лівчик. Жінка щось непомітно переклала у долоню доньки. «Що то?» – тихо спитала Варя, сунувши за пазуху маленький предмет. «То мій натільний золотий хрестик», – пояснила мати. «Навіщо?» «А як справді відправлять мене на висилки, Тож нехай буде у тебе на добру згадку про мене», – тихо сказала жінка і подарувала Варі ледь помітну, люблячу материнську усмішку. «Не кажіть так, мамо», – попросила Варя, Мені і так страшно. Слухай мене ще. Жінка нахилилася до самого вуха доньки, і Варя ледь почула. На горищі нашої хати, під дванадцятою дошкою, від віконця є схованка. Нещодавно я все переховала і ще не встигла сказати батьку. Там царські червонці та срібні ложки. Запам'ятай, дванадцята від віконця, не від драбини, якою можна туди дістатись, а від віконця. Якщо забудеш, згадай, дванадцять апостолів, дванадцята дошка, почула? Так, розгублено, сказала Варя. Навіщо ви мені все це кажете, ви мене лякаєте? Про всяк випадок, мовила мати і провела долонями по обличчю Варі. Ти у мене така гарна, сказала з голосом. Дай Боже тобі щастя. Мамо, ви так кажете, ніби прощаєтесь, сказала Варя, помітно хвилюючись. Жінка загадково усміхнулася, і було у тій усмішці щось і підбадьорливе, і сумне, і водночас світле. На останок із приміщення винесли ікони. Образи кинули посереди двору, як непотріб. Лупіков одразу ж почав трощити, стрибаючи по них. У натовпі хтось зойкнув та заплакав. Хтось із набожних жінок послав Лупікові прокляття. Варя затулила обличчя долонями, тихо розплакалася, сховавши лице в плече матері. Жінка обійняла доньку, погладила її по спині. «Ну що, зберегли вас, ваші боги?» – розсміявся він, даривши в останній чоботом по образах. «Вилучайте зерно!» – дав команду. «Порожні мішки візьміть на возах!» Повз Чорножукових проходили комсомольці, несучи на спинах повні мішки. Голова колгоспу із задоволеною пикою рахував їх, ставлячи галочки на папірці. Усе, доповів голова, перевіривши комору. Комора порожня. Мало, насупився Лупіков. Стільки землі і так мало зерна. Іди візьми більше, похмуро звався Павло Серафимович. Замовкни, заверещав чекіст. Завтра ж розберемо комору і перенесемо на колгоспний двір і землю відріжемо по саму хату, зрозуміло? Шкіру з мене не забудь зідрати, насмішкувато промовив Павло Серафимович. Згодиться в колгоспі. Ось коли залишишся ні з чим, тоді тобі буде не до сміху, пригрозив Лупіков. Якщо все, то я замикаю хату, сказав він, дістаючи замок. Стійте, зачекайте хвильку. Надія вийшла вперед. «Можна мені попрощатися зі своєю хатою?» Лупіков здивовано зеркнув на жінку. «Будь ласка», – спокійно сказала жінка, – «хочу останнє глянути». «Іди», – махнув рукою комуніст, – «а вийдіть до наступної хати». Надія, проходячи повз Лупікова, на мить затрималась. «Прийде час, і вас проклянуть нащадки». Сказала вона, дивлячись йому прямо в очі. Чекіст почервонів від невдоволення, але нічого не сказав, лише міцно тонкі губи. Жінка повільно зійшла вгору сходами ходами ганку, обернулася, окунула швидким поглядом рідних, усміхнулася їм і переступила поріг. «Ну що, куркульська мавко!» Лупіков, похитуючись з на носки, насмішкувато звернувся до Варі. «Не гуляти тобі вже у березовім гаю!» Варі спаленіла від образи та гніву, але її спинила тверда рука батька. «Важко розставатися із зерном!» «Забирайте!» – ледь чутно сказала вона. «Там у хаті мій чоловік з дітьми». «І худобу заберемо!» – нахабно посміхнувся Лупіков. «Як?» – запитав спантеличено Павло Сарафимович. «Навіщо кінь, коли землі не буде?» «Корову залиште», – попрохала Варя. «У мене ж дві комалих дітей. У нас на дві родини одна корова. Прошу вас». «Не забирати?» – Лубіко почесав потилицю. «Так», – підійшов до нього Кузьма Петрович, – «можна залишити корову, бо вона таки справді одна на дві сім'ї». «Уваж, Івана Михайловичу», – додав тихіше. Вивели Бояна. Кін заржав, коли його повели через двір незнайомі люди». Оваря провела улюбленця очима, повними сліз. «Щось вона там довго прощається», – невдоволено зауважив Лупіков. «Гадає, що у нас є час, щоб дивитись на її соплі». Він підійшов до будинку, приклав долоні до обличчя, зазирнув у вікно і одразу ж перелякано відсохнувся. Недобре відчуття блискавкою пронизало Павла Серафимовича. Він прожогом кинувся до хати. Стояти. Лупіко потягнувся рукою до зброї. Зачекай, зупинив його Кузьма Петрович. Павло Серафимович забіг і остовпів. На гачку, де нещодавно висіла на стелі, посеред кімнати лампа, була його дружина. І він кинувся до неї, зняв з гачка мотузку від фартуха жінки, поклав дружину на підлогу, став над нею на коліна. Надю, Надю, Люба! Легенько поторсав дружину за плечі, Поторгав зблідле обличчя. Живи, Надю, не помирай! Благав він, не вірячи, що вона вже не жива. Надю, навіщо ти? Заплакав, не стримуючись ліз. Павло Серафимович ще трохи постояв, попистив замерле на віки обличчя дружини, він поцілував надію у чоло, тихо прошептав «Прощай, моя Люба!» і закрив її повіки. Чоловік вийшов із будинку, несучи на руках тіло жінки, яке стало схоже на зів'ялу квітку. «Дико, нелюдським голосом!» – закричала Варя, кинулася до матері. Павло Сарафимович поклав тіло посеред двору, поруч із розтрощеними образами. «Задоволений?» – глухим впалим голосом спитав він Лупікова. Хтось сказав Михайлові про біду, і він зайшов у двір. Син повільно підійшов до матері, яка тихо і смиренно лежала посеред двору. Батько підвів очі, подивився на нього. В очах сина було здивування та страх і ні крапельки каяття. Павло Серафимович пальцем підізвав його до себе. Михайло нахилився, не зводячи очей з мертвої матері. «Ти теж винен. Тихо, щоб не чули сторонні», – сказав батько. «Я все одно тебе порішу», – прошепотів він. Михайло швидко пішов з двору. Хтось плюнув йому в лід, але він не обернувся. Лише мимоволі зойкнув, коли камінь не його, боляче вдаривши у спину. Старенька бабці Серафима, яка не оминала жодних похорон, зауважила. Серафимовичу не можна самогубцю ховати на кладовищі. Павло Серафимович, який уже довгий час сидів непорушно біля труни з дружиною, ніби прокинувся. Він невидющими очима дивився на бабцю, мов би намагаючись зрозуміти, що вона тут робить. «А що ж робити?» – тихо спитала Варя. Вбита горем, вона була бліда, а жовта, ніби її вилили з воску. «Великий гріх накласти на себе руки, – співчутливо зіткнула старенька. «Господи, прости нас грішних!» – перехрестилася на образи. «За кладовищем у рівчаку поховані самогубці», – охоче пояснила бабця. «Тож там виберіть місце, а я покличу чоловіків, щоб викопали могилу». «У рівчаку», – перепитав Павло Серафимович, – «за кладовищем, як непотріб, як сміття, ні, цього не буде. Ми поховаємо її поруч з моїм батьком». «На городі?» – з якимось острахом спитала Варя. Так, моя ластівко, тихо сказав батько, я буду мати змогу часто з нею говорити. Зараз люди вже не ховають у своїх садках, обережно зауважила бабця Серафима.